На правому фланзі козаків та селян на чолі з Небожем Захаром Хмельницьким. Того ж дня було здобуто укріплені костюли Лазаря Марії Магдалини, церкву Юра, сад Єзуїтів, гору Шемберга, монастир взутих Кармелітів. Передмістя Львова перейшли до козаків. 10 жовтня Хмельницький зібрав полковників і звелів почати підготовку до штурму Галицької і Краківської брам Максиму Кривоносу було доручено захопити Високий замок Один з найважливіших пунктів оборони міста Вивідачі доповіли, що найслабше місце замку – брама Полковник замислився Згадалися десятки фортець, сотні міських веж, які довелося штурмувати за літо Деякі з них будувалися десятиліттями, а то й століттями, і вони були, на думку їхніх оборонців, неприступними, одначе не встояли перед повстанцями. В одних випадках допомагала козацька кмітливість, в інших – страх шляхти перед народними месниками, а здебільшого бойова співдружність повстанців і міської бідноти. Високий замок... Укріплення особливе. До тих, що траплялося раніше, доводилось добуватися через рови, які можна було засипати або ж накрити перекидними містками. А тут мури стоять на височенній горі, куди навіть вибратись нелегко. Ворога захищають не тільки мури, а й стрімкі скелі та урвища. До замку веде вузенька доріжка, якою може проїхати лише невелика селянська підвода. Ні гуляй городів, ні веж не піднімеш на неї. Не виведеш і війська стільки, щоб можна було швидко і без великих утрап здобути фортецю. Як же бути? До чого вдатися? Що придумати? Вивідачі мало про що дізналися. «Жаль, що немає Яника Грибовського». Де то він тепер? Що з ним? Чи не напитав якого виха? Не раз вникав Яник на тривалий час, але завжди озивався, коли слід, завжди приносив або передавав з ворожого табору відомості, коли в них була найбільша потреба. Чому ж мовчить він нині? Певне потрапив таку халепу, з якої не вибереться самотужки а подати про себе звістки ніяк. Жаль, хлопця. Останнього разу він просився залишити його в козацькому таборі, не посилати більше у ворожий стан. Ніби перечував щось недобре. Максим викликав Степана Буланого і Олексу Непиводу. — Як поживаєте, хлопці? — поцікавився. Та як? Ну, йуємо. Думали, ви вже нас забули. Ні, братці, забувати таких хлопців гріх, відповів Кривоніс. А от ви своїх друзів таки забуваєте. Як забуваємо? Кого, батьку? підскочили обидва вивідачі разом. Яника Грибовського має на увазі. Батько Максиме, ми ж думали, ви знову його кудись відрядили, закліпав повіками Олекса Непивода, і навіть не розпитували нікого про нього. От ще, друзі, Яник не раз виручав нас усіх. Тепер же, коли з ним скоїлась біда, маємо всі гуртом виручати його одного. Давайте подумаємо, що з ним могло приключитися. Перед початком битви він був у шляхецькому стані, сказав Буланий. І не тільки перед початком, а й під час битви додав непійводав. У нашому таборі його в цей час не було. «Після битви він теж не з'являвся», – сказав Кривоніс. «Отже, або загинув, або...» «Або потрапив до ординців», – закінчив Непивода. «Може і так, друзі, дізнатись про це можна лише в Криму», – голос роздумував Кривоніс. «Тоді я рушаю до Криму», – вигукнув Олекса Непивода. «Ні, друзі, до Криму зараз ще рано». Хоч як ми любимо Яника, спочатку маємо упорати іншу справу. Гетьман наказав узяти високий замок. Поки що ми знаємо про нього мало, дуже мало. Отож я покликав вас, щоб ви вдвох ще раз рушили на гору. Огляньте усі кущі, всі заглибини, всі виступи і поміркуйте, як найлегше на неї вибратися. Постарайтесь розвідати, як розміщені там споруди, Словом, добудьте план замку, поцікавте, що немає підземного ходу, промацайте, чи не можна налагодити якихось стосунків з обложеними, і водночас міскуйте, як напасти на, на Янаків слід. Якщо він справді потрапив до Криму, доведеться вам обом мандрувати туди, і то найближчим часом, десь так за тиждень. Максимко з Вишняком їхатимуть до Бахчисарая по Тимоша. Але перед цим постарайтесь знайти когось із тих, хто був із ним в шляхецькому таборі. Два дні і дві ночі нишпорили Олекса Непивода і Степан Буланий по схилах гори високого замку. Розшукували людей, які в ньому бували, намагались знайти спільників серед його захисників. Нарешті Обидва з'явилась біля намету полковника. Кривоніс не здужав, давалася в знаки рана. Але зразу ж запросив увідачів до себе, уважно вислухав їх. Потім викликав одного з найближчих помічників, Небильського, і разом з ним та вивідачами рушив до підніжжя гори. «Слухай, Іване, пильно цих хлопців», – наказав Небильському. Мотай усе на вуси, міркуй, як будеш вибиратися з військом наверх, та як штурмуватимеш сіни. Непивода і Буланий розповіли і Небильському про свої спостереження, накреслили на піску план замку,